El-Nəbə, Xəbər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Amma yətəsəəəlun Onlar nəbarədə bir-birindən soruşurlar Alin-Nəbə il -azim böyük bir xəbər barəsində elladihum elə bir xəbər ki onlar onun haqqında ziddiyyətdədilər kalla se'almun onlar qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər bir daha xeyf hökmən biləcəklər. Ələm naj'alil arḍa mihā daw wal jibāla autāda wə xalaqnākum azwācā. Məyyər biz yeri yataq etmədikmi, dağları da payalar. Biz sizi cüt yaratdıq. Wəcəlnā nawmakum subāta və cəhəlnə ləylə libasan və cəhəlnə nəhə rəməaşal da sizin üçün rahatlıq etdik gecəni örtü etdik gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı və bəniyə fəvəqəkum səbəən şədədə üstünüzdə 7 möhkəm göy qurduq و جعلنا سراجا و هجا و çox parlaq bir çıraq yaratdı və أنزلنا من المعصرات ماء انتججا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki, onunla takıl və digər bitkilər yetişdirək. Ha belə, ağaclarının qol budağları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq. İnna Həqiqətən, ayırt etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. Yevma yunfakhu fi's-sur fa ta'tun afwa Sur üfrüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. O gün göyün qapıları açılacaqdır. Vasayyiratil-jibalu fa kanat sarabaan Dağlar da hərəkətə gətirilib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 La yazuquna fiha badun wala sharaban illa hamimaw wa ghassaqan Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinləşdirici içki dadacaqlar. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Cezaa uwfaka öyrəttikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. İnnehum kanu Doğrusu onlar haqq-ı hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər. Va kullə şeyin əxsayilə kitəbə fəduquu fələn nəzidə qum Biz hər bir şeyi hesabıyıb yazmışıq. Eleysə tadın əzabı. Biz sizə əzabdan başka bir şey artırmayacıyı İnnelilmuttaqilamfazanhadaiqa wa'anaban wa kawa'ibatraban wa k'asan dithaqa Həqiqətən müttəqilər üçün nicat yeri vardır. Həmçinin bağlar və üzümlüklər, dolğun döşlü həm yaşıl qızlar və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır. La yasma'una Onlar orada mənasız sözlər nə də iftira eşidəcəklər. Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar artdıqlaması ilə verilən təhəffələrdir. Rabbis semawati vel ardı ve ma beynehumir rahmanen la yamliku le minhu khitabam Göklərin, yerin və onların arasında olanlar mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın huzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar. Yəvmə yəqumur ruhu vəlmələikətü səffə, la yətəkəlləmuna illə mən ədinə ləhul rəhmən və qalə səvəbə. Ruh və mələklər səf-səf duracağı gün, mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا O gün gerçək bir gündür. Kim istəsə, öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar. اِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا Yəvmə yəndzurul mər'u mə qəddəmət yədəhü və yəqulul ya laytəni kün tü türabədək. biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kəfir isə diyəcəkdir. Çaş mən torpaq olaydım.